Salut, bon dia. Así comença aquesta roda de premsa de Dignitat Ravel. Com a Montse vaig aprendre la paraula com dignitat rebel perquè acabat l'hivern publicàvem que volíem donar la benvinguda a la primavera mallorquina amb cançons de la resistència i un important comunicat a l'hora de trencar el cercle. Havíem necessitat rompre el cercle, al qual ens estava sometent a la repressió política i certa residualitat a la que es veuen abocats els mitjans lliures, autònoms o com es vulguin dir, en tant en quant... Lluiten, en tant en quant lluiten contra l'estatus quo capitalista. Per això avui estem a la Universitat de Barcelona, un lloc que fins ara en teníem com a públic, però se'ns suggereix que potser sigui privat. Des d'una perspectiva llibertària alguna vegada, Dignitat Rebel ha alçat la veu i ha escrit algun article per Contrainfo.cat on cridàvem a una educació llibertària ni pública ni privada, per aquest motiu teníem un text que estrella amb aquest article i us volíem llegir. L'educació és una eina de transformació social i educant en llibertat en un ambient respectuós amb les seves necessitats i interessos. Creixen criatures crítiques, empoderades i amb eines per viure i promoure aquesta transformació. Creiem en l'educació lliure perquè quan una criatura es sent estimada i respectada i es troba en un ambient preparat, relaxat, pot escoltar i manifestar les seves necessitats autèntiques sobre les quals comença a construir, acompanyada, un apreventatge vivencial ric i sòlid. El respecte de possibles formes d'organització en forma escoles lliures o universitats lliures i les necessitats de deixar una xarxa de projectes afins per tal de coordinar-se, existeixen dues experiències contemporànies en les quals parar la vista. La xarxa d'educació lliure, la Txell, i la Xul, la xarxa d'universitats lliures. Finalment, Esmentarà la Coordinadora Llibertària de Mallorca i la primera Fira de Llibre anarquista de Mallorca com dos espais temps d'autoorganització social i lluita on vam aprendre i vam avançar lluita juntes cap a una educació lliure de les urpes de l'Estat i la banca, cap a una, a una educació que ens ensenyés a pensar i no a obeir, i per tant avançar conjuntament amb l'assemblea de docents i els comitès de vaga indefinida cap a una revolució integral. D'alguna manera volem donar avui la paraula a la subcomandant de Montse perquè s'ha trobat eh, amb dignitat rebel construint una ràdio lliure, una més, una ràdio lliure més, ràdio vaga de totes, i hem volgut visibilitzar d'aquesta manera amb una roda de premsa a la Universitat de Barcelona aquestes circumstàncies llibertàries que fan una crida al factur un... Ragoragul parla es terres de Catalunya i a trobar-se amb la Federació Anarquista de Catalunya i d'alguna manera estar presents a Sant Quirze, Gran Granollers i Tarragona el passat mes de maig. A la manifestació d'aquest 13 de, de juny, van reprendre camins una interpretació del moment actual com a punt de partida és que estem assistint al desballestament del paradigma socialdemòcrata de l'estat de benestar per part d'un neoliberalisme sense complexes que implementa un model social i polític i econòmic que redueix a les persones a la mínima expressió utilitària i consumista i que està posant en perill l'equilibri ambiental del nostre planeta Terra Guerra. Els objectius d'aquesta Federació Anarquista, els podeu trobar a la seva web, federacionarquista.org i les xerrades i presentacions d'aquesta FAC Tour, eh, que ha començat aquest passat dia 5 avui mateix a les 7, avui 10 de juny eh, es trobaran a Lleida el Cafè Beat Café i Soul amb Carlos Taibo subcomandant de Montse 高水哟 Doncs hola, jo soc la subcomandant de Montse i estem aquí per presentar la roda de premsa que es diu Com sobreviure a una assemblea de matemàtiques perquè jo estudio matemàtiques i la resposta és que no és fàcil sobreviar una assemblea de matemàtiques, però tampoc és tan difícil. Com ho hem fet? Doncs amb ganes de canviar el nostre voltant, amb ganes de tenir un espai de decisió real pels matemàtics, amb ganes de tenir un espai on construir en base a les nostres necessitats i on no se'ns imposi res. Creant grups d'estudi, bases de dades de punts, eines de comunicació i teixint una xarxa amb els que, dins de la facultat, tenen la info. També coordinant-nos amb assemblees d'altres facultats, amb eines com l'Acord Còrdio B o com la Coordinadora d'Universitats, permetent-nos de tenir suport a l'hora d'encarar lluites comunes. Així se sobreviu, corrent des de i per la base. Però, sobretot, sobretot, la millor manera de sobreviure és defensant l'alegria i l'efecte que ens tenim els uns als altres. Estima sorgida del fet de tenir projectes comuns entre les nostres mans, a les nostres mans, per les nostres mans i a les mans de totes aquelles qui ens reconeguin, qui es reconeguin a la nostra lluita i vulguin participar. Amb aquest efecte és com sorgís el projecte de Radio Baga de Totes. Va ser amb l'organització del Mate Festival, la primera festa autogestionada de la facultat, que vaig proposar de fer un grup d'acció que en cas de detectar algun tipus de masclisme durant la festa, pogués donar suport a la persona afectada. Fent aquesta proposta a l'Assemblea ja es començava a crear la necessitat de fer un comitè de dones, ja que es va generar un debat sobre si existia o no algun tipus de masclisme i clar, quedava clar que no s'estava escoltant les necessitats de les dones. Més aviat es partia d'una oposició de defensió i un pèl d'hipocresia, o potser d'una falta de consciència de la realitat que patim. Arrel d'això, de les nostres vivències personals, i de que s'estava ignorant la convocatòria de Vaga de Totes per part de les assemblees de facultat, vam decidir crear un comitè de dones dins de la pròpia assemblea. I d'aquí, i del fet d'haver conegut l'eina de les ràdios lliures amb certa que l'ha reocupat, va sortir la proposta de crear aquesta nova eina, Ràdio Vaga de Totes. I dit i fet, i fet i dit. Vam començar a emetre des de Ràdio Vaga de Totes el dia 18. I el dia 19 vam anar a la manifestació i també vam... Vam començar a fer allà entrevistes i bueno, ha sigut una gran experiència perquè res d'això doncs, jo personalment he vist que puc comunicar tot el que estic fent i que pot aportar molt a tota, a tota la comunitat en lluita. dons donem per acabar aquesta roda de premsa contra, contra el PAC i el CAR, a la UB, a l'URACTOR, punt central punt d'encarao, centra l'informícia. S'estan per lluitar, però intentem respondrem, respondrem. Més informació a radiovagada-tot.wordpress.com. radiovagada Radio